Jó estét kívánok, Marton Éva vagyok. A Belső Közlés mai vendége Tompa Andrea, színik kritikus, író. A Belső Közlés olyan zenés-irodalmi műsor, melyet meghívott vendégeinkkel együtt szerkeztünk, hiszen arra kérjük őket, hogy hozzanak magukkal általában még eddig publikálatlan verseket, szöveg szövegrészleteket, és a számokra valamiért fontos zenét is ők ajánlják. És hogy miről lesz ma szó? Természetesen az írásról, Kit kritikákról a 2010-ben megjelent első kötetről, a hóhérházáról, s a megjelent fejtől, sláptól regényéről, meg Kolozsvárról, el- és leszakadásról, színházról. Hallgassanak bennünket! Sokakat, akik Tompa Andrea színé ismerik, talán váratlanul érte az, hogy megírtad az első, majd a második regényedet, az első az a hóhírháza volt, de én tudom azt, hogy ez csak egy nagyon hosszú csend volt a te írásaidban, mert hogy a 80-as évek végén az Udunk című ö, labba publikáltál szép szövegeket, majd amikor eljöttél, ö, áttelepültél Kolozsváról, akkor ez a szépirodalmi írás megmaradt. Ö, többször azt írtad, vagy többször azt mondtad a könyvet kapcsán, vagy a regényedről, hogy a felnőtté válás a leszakadás története, és ehhez kellett az a húsz évnyi csönd, ehhez a leszakadáshoz, elválláshoz, a megíráshoz. Azt hiszem, hogy ebben a nem egészen húsz évnyi csöndben, talán inkább csak másfél évtizedet vallanék most így be, vagy vállalnék, Uh, elsősorban az volt benne, hogy mm, te minden kamasz ír, vagy nagyon sok kamasz ír, Mégsem lesz mindenkiből író. És az talán, hogy én kamaszkoromban írtam, az nem biztos, hogy annak az ígérete, hogy én tényleg író leszek, vagy szeretnék lenni. Uh, inkább az áttelepülésnek, a, hogy mondjam, a megérkezésnek, nem is a Kolozsváról való leszakadásnak a hát talán inkább érzelmi nehézségei, mint az idevaló megérkezésnek a ha nehézségei hallgattak el engem, vagy voltam nagyon bátortalan és ilyet, hogy én itt hogyan fogok megszólalni egyáltalán miről. És azt hiszem, hogy én elég sok mindent későn kezdtem életemben. Nem baj az, hogy az ember elég érett vagy idős már akkor, amikor elkezd írni, mert hiszen akkor kezd valamelyest élettapasztalata, tapasztalata, emberismerete lenni. Persze lehet, hogy ez a fiatal irodalom az nem volt bennem, vagy ez. Tehát látom a huszonévesek irodalmát, ami írtó, izgalmas, én azt nem írtam meg. Bár azért az utunk az én... egy jó lap volt, és hogyha ott téged megjelentettek, akkor azért az több volt, mint egy kamasznak a vágyai arról, hogy szeret írni. Igen, engem azért komolyan vettek ott kamaszkoromban, és nagyon komoly írók vettek komolyan. Cilágy István, Kányádi Sándor, Szőcs Géza, szerkesztők, akik nagyon támogatóan léptek föl, és valóban egy ígéretet láttak bennem. Majd tulajdonképpen azt gondolom, hogy volt is bennük csalódás, amikor én áttelepültem Magyarországra, illetve ezzel párhuzamosan el is hallgattam, vagy kvázi eltűntem. Ü Nyilván van is egy olyan ebben, egy olyan momentum, amit nem említettem, hogy valószínűleg nagyon kiskorom óta író szerettem volna lenni, és ezt a vágyat nagyon sokáig sikerült magamban elnyomni, vagy talán kamaszkorom után sikerült elnyomni annyira, hogy azt gondoltam, hogy én boldog leszek el is, de azért eljött az a pillanat, amikor kiderült, hogy mégsem leszek élen nélkül boldog. Bár azért az nagyon izgalmas, hogy amikor te színi kritikát írsz, akkor abban nagyon-nagyon sok a személyes hang. Tehát, hogyha végigolvasnám a te kritikáidat, ami persze nagyon objektíven szól egy előadásról. A közben kirajzolódik egy személyiség. Tehát lehet tudni azt, hogy neked milyen a világ, egy darabon keresztül te mit tartasz fontosnak, mit gondolsz az életről, mennyire közeli a két a tekintetben. Szerencsére nem közelített. tehát tulajdonképpen a kritika sosem vette el előlem a regényt, mint ahogy, tehát valószínűleg a tárca, a novella az sokkal inkább egy olyan műfaj, ami elhappolja a regényt az ember elől, mert az ember hajlamos arra, hogy kis történetekben megírja az ő nagy történetét. Ez a személyesség, ez sok kritikus gondolja azt, hogy ez baj, de tulajdonképpen éppen lehet, hogy bizonyos kritikusokat azért olvasunk, vagy olvasnak az olvasók, mert az a személyesség vonzó számokra. És akkor most hallgassunk meg egy zenét, kilártol az oravát, és utána itt folytatjuk a regénynél. A belső közlést hallják, és mai vendégünk Tomp A regényeidről beszéltünk, és az nagyon érdekes a sorrendje regényeidnek, hogy melyiket írtad meg előbb, és a hóhírháza az a te magad, vagy mondjuk a saját történetedet írtad meg a 70-es, 80-as, 80-as évek vége, és a következő regény a fejtől Sláktól az pedig visszamegy az időben, mint hogyha a te történetedből fejtetted volna ki a családod, illetve az egész kolosvári létnek a múltját. Ö, tehát egy picit fordított, mint ahogy ezt mások szokták megírni, mások megírják messziről a család történetét és jutnak el a legnehezebbik a saját maguk személyéig, hogy miért az volt a fontos, hogy először a te léted, a te személyed, a te környezeted, tehát az, amiben te, élsz, te éltél. Íróilag valószínűleg ez bizonyos helyes sorrend, mert az ember előbb megírja ő magát, leteszi, félreteszi, és utána jöhet a képzelet. És azt gondolom, hogy nagyon sok íróval történt meg ez, hogy előbb saját magát, családját, környezetét dolgozza fel, közben ez nem egy önéletrajz természetesen, hanem egy hozzám nagyon hasonló uh, lánynak a története, és az ő családjának a története, de valahogy nagyon fontos volt az, hogy ezt megfogni, megírni, és letenni, mint egy, mint egy kvázi terhet. Utána, utána nagyon nagy élmény volt képzelődni, és valami olyan világba belenyúlni, amit nyilván nem ismerhettem mások kézből, és megnyitni azt, ami az íróban az igazán izgalmas, az az ő képzelete, Úgyhogy én előbb tulajdonképpen ezt az önmagamat tettem le, ahhoz, hogy utána, utána gondolom azt, hogy íróvá kezdtem válni. Ez a hely, és majd Kolozsvára kitérünk, tehát egyfajta oldás és kötés volt ez a regény, mert ott van a teher is, tehát mi mindennel kellett szembenézni, mit kellett lezárni, vagy minek kellett ajtót nyitni. Azt gondolom, hogy... Így lélektani oldalról például le kellett számolni azzal a fajta sértettséggel, vagy sérelemmel, hogy az ember elhagyta az otthonát, a hazáját, a szülővárosát, szülőföldjét. Azzal a sértettséggel, ahogy nagyon sok erdély köztük, én is sokáig éltem Budapesten, így félig befogadva, de inkább nem, de félig román. Szóval hogy mindig volt ez a kisé gyanús kívülállás. Tehát a, ezekkel az érzésekkel nem lehet írni, azért, mert az emberek rá kell tudnia nézni arra, amiről írni szeretne. És valahogy meg kellett bocsátani ennek a városnak, a saját otthonomnak, megbocsátani azt, amilyen volt, miért oda születtem, miért akkor születtem, hiszen nyilván nem a legjobb korszak, a Csajoszko korszak. Ha választanék, lehet, hogy nem pont ezt választanám, születési hely és időnek, bár a helyel nincs továbbra sem bajom. Tehát, hogy valahogy ezt is el kellett fogadni, hogy nekem ez az életem, és ezt valamiféle nyugalommal, sérelem nélkül, dű nélkül kellett elkezdenem szemlélni, és akkor, akkor lehet, lehet már írni. De amíg ezek az érzelmek így nagyon bugyognak az emberben, addig valami furcsát írna. Lehet, hogy az is lehetne jó, de én, én ebből az érzelemből nem tudok írni. Nagyon gyorsan írtad meg ezt a regénytet, ezt korábban írtad már magadban? Írtam egy verzióját a 90-es évek végén, amikor hosszan egy ösztöndíjjal Oroszországban, Péterváron, a szakdolgozatomon dolgoztam volna elvileg, de tudjuk, hogy az általában inkább azt jelenti, hogy az ember valami más csinál. És ott elkezdtem írni egy, egy családtörténetet ezekkel a szereplőkkel, amit nem sikerült meg gondolok, és, és aztán egy olyan 8-7-8 év múlva elkezdtem ismét merni, belemenni ebbe a történetbe egy egészen más szempontból, és akkor már nagyon gyorsan ment. Igazából mindig csak az az elköteleződés nagyon hosszú egy írásban számomra, amíg egy téma körül táncolok. Írjam, ne írjam, ezt írjam, egy másikat írjak? Tehát mikor az ember akar egy házat építeni, és most így megnézi a föld összes pontját, és amíg eldönti, hogy azt ebben a völgyben, vagy ezen a dombon fogja fölrakni, az egy nagyon hosszú folyamat, de aztán utána már minden nagyon gyorsan épül. A kamasz lelkivilágával írtad meg, vagy a kamaszkori énedet hozod vissza a regényben, de ugyanakkor a tizen sok év tudásával írtad meg, vagy megpróbáltad azt, amit akkor éreztél, amikor eljöttél. Nem, nem, nem hiszem, hogy le lehet választani azt a plusz húsz évet, ami azóta, ami azóta rám rakódott ráncot, és érettséget, és elfogadást. De mégis megpróbáltam minél, nem, nem jó szó ez, de minél hitelesebben benne lenni a, ebben a világban, és nem egy spekulatív úton eljutni oda, hanem egyszerűen kinyitni az ajtót, és azt mondani, hogy itt vagyok, és itt élünk, és nézzük meg, hogy hogy élünk. De ezt, ezt nem lehet... Nem, tehát megpróbáltam nem csalni, hogy így fejezzem ki magam, de nem, nem tettem úgy, mint hogyha ez a, ez a plusz húsz év nem tett volna el. Akkor is, ha az a regény időben nem jelenik meg, hiszen a regény a román forradalommal nyit és ér véget, tehát nem lépünk ki ebből az időből. Megint hallgassunk egy kis zenét, csak Kilárnak. Bocsánat, itt közben látom, hogy először megkérlek, hogy a regényből... <kül> Olvasd fel egy rövid részletet, és utána hallgatjuk meg a zenét. A második fejezetből fogok olvasni, a, amikor a hősnőnk, a lány a családtól el akar köszönni, és elmegy tanulni. Kezdem halkan mondogatni, hogy szépen kérném édesapámat, olvasná e el kis kiskönyvet, és elébe helyezem, lehetnekel nők orvosok írta dr. Generzik Antal tanár, megjelent éppek Kolozsvárot 1880-ban Pap Miklósnak a nyomdájában. A szerző dr. Generzik a külföldön is tanult orvos orvosprofesszor, ki az egyetem megalapítása óta kinevezett tanár és Kolozsvár tiszteletbeli főorvosa. Ő alapította meg az egyetemet. Ezt én mind tudom az igazgató úrtól, kiek könyvácskére figyelmem rá irányítottam. Várom a hatást, hogy valamelyik szülön vegyek kezébe. Zérus. Minden esetre az asztalon hagyom ő nekik, talán ha később beletekintenek. Elmondom, hogy a füzetecske még azelőtt íródott, hogy meglettek adva a nőknek a joguk a tanulásra egyetemi színvonalon, mert az későbben lett törvénybe foglalva. Látom anyám tekintetében, hogy mindenről semmit sem tud. Szólok továbbá, hogy ebben a könyvben világosan és mindenki számára érthetően be van igazolva, hogy a nők lehetnek orvosok. Úgy értve, hogy ez mai napság már tudományos tény, mely a viták felettel. Eléveszem akkor a tudományos dolgokat és érveket, miből igen felkészültem, s ha nem is szó szerint, de nagy általánságban idézni tudom a 15 oldal minden szavát. Na, beismerem, megtanultam fejből, Auschwending sokat fel is mondottam magamban. Elsősorban a nők, térfogata nem kisebb, mint a férfiaké, fogok bele, ez ma már tudományosan be van bizonyítva. Sok tudós agyának súlya kisebb, mint sok nőké, ez le lett mérve, úgyhogy ennek alapján a szellemi akadály el lett hárítva, tehát a női test s agyi működés alkalmas a magasabb fokú tanulásra. Másodszorban a nőket, a nemi élet, akkor észreveszem, hogy itt a papa és a mama egyszerre hunyorog, mintha lettek volna beszélve. Éppenséggel csak néhány hétre vonja el az orvosi munkától a nőt, mikor gyermekágy és szoptatási periódba lép de sok nő munkavégzése alatt kiadja gyermekét dajkaságba, és hamar munkába tud állani. Hogy nem kell évekre neki a munkából kihúlni. Harmadsorban tudományos dolog, hogy az nem igaz állítás, hogy a nők megtisztulása havonta egy hétre elvonja őket a munkától, a mama sem szokott egy hétig feküdni, néha pár nap, nem mint az asszonyok egy álló hétig, de a papa rögtön erre fordjan egyet, hogy a mamát ebből hagyjat ki. Akkor folytatom, hogy gazdasági szempontból a nők ugyanúgy alkalmasok a munkavégzésre, mint a férfiak. S ha a nőknek a munkája nincsen emancipálva, reálnézek a mamára, ki bizonyára nem érti szavam, akkor a nő dologtalan, henye, nem cselekvő, úgy értve, és az orvos professzor úgy állítja, hogy az úribosztályokban ezért is akad mai napság annyi házasságbontás, fajtalanság, agleányság, s növekedik a prostitúció. Mert az asszony dologtalan, Testes szelleme nincsen lekötve, s túl túl szabad, s haszontalankodik. belső közlést hallják, Tompa a vendégünk, ö, és a zene, amit hallottak, az a már tettől hangzott el, a Life and Death, és ö, mielőtt felolvastad ezt a regényrészletet, immár a második könyvedből, a Fejtől Sláptól címűből, akkor azt mondtad, hogy nagyon nehéz a szöveget olvasni, és valószínűleg attól nehéz, miközben az olvasása nem volt nehéz, hogy belehelyezed korba nyelvileg és stilárisan is, amikor ez játszódik az 1900-as években. És de otthon még mondjuk a nagyszülőktől hallottad ezt a fajta beszédet, vagy hozzáolvastál rengeteget, hogy ezt a nyelvi közeget megteremtsed a regény számára? Hát ez a nyelv nem volt számomra semmilyen élő tapasztalat formájában jelen. Üh, hallottam nyilván van egy elég um, azonosítható tájszóláskorosvány, vagy több tájszólás, hiszen attól függ, hogy milyen tájszólás. már a regénynek az az alcím, hogy kettő orvos ertében, az rögtön meghatározza a kort, a helyszínt, a kibeszélt. Igen, hát tulajdonképpen ez az alcím megpróbált valahogy egy picit így egy ilyen azonosítható könyvet teremteni volt, aki ezt hogy nem biztos, hogy ez ilyen szerencsés ez az alcím. De ez egy teremtett nyelv, egy kicsit arhaikus, egy kicsit dialektik, dialektus. Ez egy inkább az értekező prózából, a korabeli orvosi könyvekből, sajtóból, és hát sok-sok beszédből, ilyen egyetemi, ünnepi, meg rektori, meg avató, meg hasonló beszédekből van összerakva, de természetesen ez egy irodalmi nyelv, ez egy fiktív nyelv, ilyen nyelven senki nem beszélt így a maga összességében. Na, tehát ez egy a réges... Igen. Azt gondolom, hogy ez, ez megpróbálja ezt a, ezt a világot egy kicsit eltávolítani, hogy azért is, hogy az olvasó ne érezze annyira jelen idejűnek ennek a könyvnek a történéseit, miközben ez az a tény, hogy itt két elbeszélő saját magáról Beszél, tehát ilyen én elbeszélések vannak, ezért mégis nagyon lehet velük azonosulni, de a nyelv meg egy kicsit kilöki abból, hogy, hogy jelen idejűnek érzékelje az olvasó. Ez egy tudatos eltávolítás volt, vagy hát ez volt az írói szándék, hogy az olvasó egy picit eltávolodjon ettől a világtól. Számomra azért volt izgalmas az az első két zene, amit hallottunk a Kilár, illetve a mostani Balanescu mert egy picit hasonlít nekem ahhoz a zenei nyelvezet, ahogy te írtad a regényt, hogy egy nagyon hosszú, nagy levegő, nagy gondolat, nagy mondat, hogy maga a regényed is íródott. Ö... Tehát, mennyire tudatos volt ez. Egyáltalán egy mondatban van elmesélve, egy nagy levegővétellel van elmesélve, mint ezek a zenék, és ugye a te fejétben is ott volt -e a zeneválasztásnál, hogy valami nagyon hasonló, mint a te regényed szerkezete. Ez nem jutott eszembe, de örülök, hogy ezt a párhuzamot mondod. Inkább, inkább megpróbáltam olyan zenékre gondolni, amiket, amiket szívesen hallgatok. Az egyébként nagyon kevés zenét hallgatok, mert nagyon figyelemigényes dolog a zene. Tehát én nem tudok én háttérként semmit hallgatni, mert akkor nem tudok még főzni se leáll a kezemben, a késéssel kezdek zenére figyelni, és éppen ezért, mivel annyira sok minden követeli az ember figyelmét, én kevés zenét tudok hallgatni, és sajnos nem eleget élőben a sokkal nagyobb élmény mindig. De ezt a monotonitását, ezt tulajdonképpen én is valahogy így írok, ilyen nagy, ráérős, hosszú, kicsit nyomasztóbb, monoton, bár talán egy picit humorosabb módon, és a két zene érdekessége, hogy mind a kettőben van népzene Számomra az is érdekes volt, hogy a Wojciech Kilárnak a zenéje, akit sokan, mint filmzene szerző ismernek. Azt gondoltam, hogy fontos neked, mint színi kritikus, aki a filmeket is szeret, hogy hozz egy olyan szerzőt, aki behozza a te érdeklődési körödet is. Tehát van ilyen kapcsolódás. Nem jutott eszembe, meg tulajdonképpen nem, nem próbáltam egyáltalán a saját világomat összekapcsolni ezekkel a vagy írói világomat összekapcsolni a, ezekkel a zenékkel, hanem egyszerűen arra gondoltam, hogy mit jól hallgatni, meg mi az, ami rádióban még elviselhető, mert nagyon gyakran, a, amit az ember nagyon szívesen hallgat, egy ilyen nagy, nyomasztó, hosszú zene, az szerintem elviselhetetlen egy ilyen beszélgetés kellős közepén, úgyhogy ezek azt hiszem még éppen a határán vannak annak, amit el lehet bírni. Amikor írtad ezt a regényeket, vannak nagyon fontos szerzőid a Nabakova, Thomas Benhárt, Tolstoy, hatottak-e a regényre? Tehát ott voltak-e ők, mint számodra fontos? Azt gondolom, hogy az ember írás közben elsősorban, mivel a saját hangjait keresi folyamatosan, reteg attól, hogy másnak a hangján szólaljon meg, és inkább el akar menni valamitől, mint bekebelezni valaminek. A... Vagy talán nem is jó szó az, hogy utánozni, de egy picit még gondolni sem merek ezekre a szerzőkre. De kétségtelen, hogy mivel irodalmal foglalkoztam, irodalmat tanultam, tehát nem tudok, nem tudok megfeledkezni teljesen um, ezekről az írókról, és még számos más íróról sem, de nekem nagyon fontos írás közben, hogy én vagy írok, vagy olvasok. Tehát amikor írok, akkor képtelen vagyok szépirodalmat olvasni, mert egyszer csak, és főleg nem kortársakat, mert egyszer csak azt arra gondolok, hogy hát ha így lehet írni, mint az én kedves kortársam, akkor én inkább kussoljak, mert így se fogok tudni írni. Tehát ez nem segít engem abban, hogy én megtaláljam a saját hangomat, a saját világomat. Úgyhogy inkább a hallgatást választom. Ezért mondom azt, hogy vagy írok, vagy olvasok. De kortárs közül nagyon sokan, akik szintén Kolozsvárott születtek, mint ahogy te megéltek ott, és aztán Budapesten élnek azóta nagyon sokan megírták ugyanezt a furcsa Kolozsvár történetüket, a nem kortárs, de majdnem Kortárs Ballsófi versekben itt ézi meg ezt a Kolozsvárt, a Dragomán György fehér királya, ugyanezt a elengedhetetlen Kolozsvárt hozza, Jósa Márta regénye, tehát, hogy valamiért ezt a várost meg kellett írnotok, és kérdezem, hogy miért egy picit beszéltél már róla, hogy mit jelentett ez a város, de ez miért teher a téletetekben? életetekben? Talán... De azt... A város vagy a mögötte húzódó politika, amiben beleszülettetek? Öm, nem tudom, hogy jó szója a teher, néha inkább adománynak gondolom. Hm. Öm és szóval nehéz válaszolnom arra, hogy mi, miért ihlet Korozsvár. Korozsvár elég nagy város, és olyan méretű városok nincsenek ma Magyarországon, mint Korozsvár. A század elején ez a város egyébként abszolút Budapest versenytársa volt, itt volt a második nemzeti színház, itt volt a második egyetem, tehát abszolút ennek a nagy Magyarországnak a második, városa volt, és ugye ezek a városok kívülrekedtek aztán a trianoni határokon. És ennek a városnak a, talán a nagyságát én most a második könyvemben fedeztem fel az elsőben, így nyomokban, az is egy korosvárregény, de mégis csak nyomokban inkább az van, hogy egy pusztuló város, hiszen én azzal nőttem fel, hogy az a város kezd valahogy eltűnni, kezd lebomlani, kezdik lebontani, és minden szép helyet, több építenek. Tehát valami hihetetlen gazdagsága van ennek a városnak, de ehhez a Kolozsvárhoz azért persze kötődik rengeteg minden, a gazdagság mellett rengeteg minden fájdalom, és azt gondolom, hogy mindezek az írógaiket felsoroltál, mindezt a fájdalmat próbálják valahonnan, vagy a saját fájdalmukat, vagy viszonyukat ehhez a városhoz megragadni. Nehéz mondani talán még egy várost, ami ennyire meghatározó lenne így a kívülreket városokon, városok közül, így a magyar irodalomban, hiszen nincsenek pozsony, vagy kassa, vagy várad, nem ennyire főszereplő. És akkor ismét hallgassunk egy kis zanét. amit hallottunk, az egy mezőségi lassú csárnás. Tuli azt mondod, hogy Károly, Tuli Károly és bandája múcs faluból, és azt mondod, hogy ez neked egy nagyon személyes történeted is van. Hát nem ehhez a bandához, akik egyszerűen csak nagyon szimpatikusok voltak egy, egy nagyon egyszerű környezetben játszó cigánybandáról, van szó mezőségi cigánybandáról. Arra gondoltam, azért is választottam ezt a zenét, mert valahogy hát egyrészt a mezősség, ez nagyon közel van Kolozsvárhoz, majd, hogy nem ott van. Másrészt ezt a fajta népzenét, vagy a népzenét ma valami nem, nem egészen jó levegő övezi, vagy valahogy nem, nincs is talán becsület ennek a, a muzikának, és a Pintér Béla társulat nemrég ünnepelte a 15. évfordulóját, és egy zenekar volt a, a búcsú, vagy nem hát nem búcsú, hanem az ünnepi bulin, és ott a társulat néhány tagja Pintér Bélával az élen elkezdtek mezőségi legényeseket, meg csárdásokat nyomni, és néztem őket, Pintér Bélának van is táncházas múltja, meg a legújabb darabja is táncházról szól, Néztem őket, és egy igazi ünnep volt, és azon gondolkodtam, hogy miért, nem, miért nincs itt számunkra ez a zene, miért, miért maradt ott valahogy a 80-as évek táncházaiban, tehát hogy, hogy nem elég jelen való ez a, ez a fajta népzene, és egyszerűen csak élveztem, ahogy ők játszanak, és táncolnak, és egy, egy teljesen élő kultúrát mutattak, és Pintér Béla mindig ezt a kultúrát próbálja beépíteni az előadásaiba, és uh, egyszer csak így hirtelen felfedeztem, hogy én ezt mennyire szeretem ezeket a ritka csárdásnak vagy lassú csárdásnak hívott uh, például ezt a uh, zenét is. Ha már Pintér Béla társulatát behoztad, alapvetően, amivel te foglalkozol, amikor éppen nem regényeket írsz az a színház minden mennyiségben, hiszen Kolozsváron tanítasz, és és itt pedig színi kritikákat is. Nehezebb lett-e mostani kulturpolitikai, színházpolitikai helyzetben kritikákat írni? Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz lett, és nagyon észnél kell lenni. Nagyon könnyű elsodródni a preferenciáinkkal, nagyon könnyű előítéleteket írni, nagyon könnyű nem meglátni azt, hogy tulajdonképpen mi történik a színpadon két-három óra alatt, és inkább a vágyainkat írjuk meg, hogy mit szeretnénk látni. És én tulajdonképpen hát így a határán voltam annak, hogy ezt, ezt valójában abba kéne hagyni, mert most nem találom azt, hogy hogyan, hogyan írjak, és egy lap felkérésére, hova most heti rendszerességgel írok, valahogy ez, ez így meg, megakadályozódott, de nagyon, a, nagyon, nagyon ott tartottam, hogy most, most nem, nem találom azt, hogy, hogy hogyan írjak én mondjuk egy olyan független előadásról, ami egyébként rossz, miközben tapossák szét a független színházokat. Hogyan írjak mondjuk az Alföldi érában a Nemzeti Színházról egy olyan bemutatóról, ami rossz volt, vagy közepes volt, miközben az folyt a Nemzeti Körül, ami folyt. És sorolhatnám a példákat, hogy, ez, hogy valahogy szóval nehéz megtalálni a nézőpontot, és ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy, hogy meg kell találni azt, hogy egyszerűen az ember azt írja le, amit gondol és érez, és próbálja nagyon tudatosan vizsgálgatni az előítéleteit. Tehát ez a szakmai felelősség a... Igen, meg ez a fajta tudatosság, hiszen azzal segítünk a nézőknek, hogyha e, úgy teszünk, mint hogyha egyszerűen előadásokat bírálnánk, és nem mérlegre teszünk. Azért mindenki záró jelek között néz előadásokat, tehát attól is nehéz átütni mondjuk a ö, nézőket is. Mert amit mondasz, az a nézők fejében is ott van. Igen, mégis tehát azt gondolom, hogy nem lehet feladni. Tehát el lehet bizonytalanodni, és ez én mondjuk elég könnyen el is bizonytalanodom, de nem lehet azt, azt az igényt feladni, hogy egyszerűen dolgokat mérlegre tegyünk, és elsősorban mérlegre tegyük a saját tudatosságunkat, és azzal fogalmazzunk, hogy tisztában vagyunk bizonyos dolgokkal. Mint ahogy nem lehet könnyű most a színik kritikusok az elnökének se lenni. Hát voltak viharos korszakok, most egy picit lecsendesedtek, mert talán mi is passzívabbak lettünk, nagyon nem látjuk a mozgás terünket, hogy mit csináljunk mi, mint színházi kritikusok céhe. Mi lenne a feladat, vagy mi a feladat? A feladat például az volna, ugye, azon kívül, hogy a cégnek van egy szakmai érdekvédelmi tevékenysége, a cég adja a sziniketikus díjat, ami egy nagyon fontos díj, de például az volna a feladat, amit minden civil szervezetnek, hogy valahogy a politikával, párbeszédben, együtt kritizálva nagyon gyakran a döntéseket, de, de egyfajta szakmai segítséget, vagy párbeszéd lehetőséget, föntartva döntéseket előkészítsünk, akár szakmai alapon járuljunk bizonyos dolgokhoz. Ez a helyzet ma nincsen Magyarországon. Az a, az a párbeszéd helyzet, hogy mondjuk a kutvályos vezetés bármilyen civil szervezetre kíváncsi volna, hogy az mit gondol egy döntésről, vagy egy szándékról. És innentől teljesen marginalizálódtunk, vagy marginális szervezetet vezetek, erőtlen, nem tud, hát ha hozzá is szól valamihez, annak nincs semmi hatása az égvilágon. Szóval most azt gondolom, hogy várunk. Mi nem tudunk tovább várni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Pályi nevében megköszönöm a figyelmüket, a hangmérnök Burger Lajos volt, további szép estét kívánok, Marta hallották, és befejezésként hallgassák meg Csajkovszki 5. szimfóniáját, Navinskynek a előadásában. Köszönöm figyelmüket!